Nuorisokanava Herzlä. radio nuorenta nuorille. Surua turpaan, nimeä arpaan ja muusat mankkaan. Melankolean melodiat ja Toni Jeframov. Radio-ohjelmaa nuorilta nuorille. Toni Jefremoff ja Melankolian Melodiat. Sitsemästä eteenpäin. Ja siinä alkaa tota... Vaanakunnon kutsuhuuto eli... Melankolian Melodiat Tony Toni tässä linjoilla. Eli tästä alkaa kahden tunnin show, missä on vappuradio meininki. Eli tota, tänään mennään vähän kevyemmällä linjalla. Mä oon miettinyt vähän sitä tunnetta sitä, sitä, tämän meikäläisen uh, ohjelman rakenteen kanssa, että mennään ihan normaalit nää, niin kuin ohjelman segmentit läpi. Eli mennään ensin melodia sitten uh, tota, mennään sitten on tota, myös kierrepallohitteja ja lopussa on sitten niin viimeinen pari uunista ulos. Mutta sitten on niin, tässä välissä on myös on meikäläisellä pieni Tuota, haastattelukin, kun minä otan yhteyttä tuohon Ville Köyhön, jolla oli viime viikolla opinnäytettyä konserttia. Sitä sitten niin tässä myöhemmin, tai myöhemmin tänään, niin otetaan vähän yhteyttä ja kysellään vähän fiiliksiä jälkikäteen, että mites tota Villellä meni tämä, tämä tota opinnäytettyä konserttia. Millaisia fiiliksiä ennen sitä ja millaisia fiiliksiä jälkeen. Se edellinen kappale, mikä kuulit, oli Rage Against the Machinein tota, nimikkolevyltä, kappale, tota, niin, niin, niin, nimikkolevyltä kappale Killing in the Name, mikä on aika ehkä kyseisen yhteen tunnetuin biisi. Mutta mikä, mitä olisikaan, olisikaan tota, Melankojen melodiat ilman uusia jinkuja, nimittäin mikä ne on tehnyt hieman uusia jinkuja tänne, ja mä haluaisin kuullakin teiltä, että mitä te olette mieltä tällaisesta jinglestä, ja siihen, tota, sen myötä lähdetään seuraavan tai uuden viisin paremmin mikä on puolikuun kappale Nyt loppuu todellisuus. Tää löytyy muostakseni vuoden 1992-levyltä Nyt loppuu todellisuus. Ja niin, me lähdetään siihen tota, aivan uuden jinkun kautta. Ne lainko lemelodiot? No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. Katsot, jos muut sua silmillään koskettaa. Alkoholi, ei saa mua sekaisin, mutta sinä saat multisämplävän sedeni. Suhtelkkarissa MTV Stereo kertoo liite kuinka me nauhoja kuunnellaan. sama levy mä kuuntelen taukomatta, sä Sot jos muut sua silmillään koskettaa, sama levymä kuuntelen taukoa. Ja jäsen kirottu varressa. Siinä kuulitte. Nyt loppuu todellisuus kappaleen puoli kuunimiselta Rockyhtyeltä. Tämä oli vuodelta 92 tämä kappale. ja Samana vuonna itse asiassa, hauskaa kylläkin, niin äh, jos, en, jos en väärin muista tästä kyseisestä yhtyöstä tällaista tarinaa, niin... Äh, niin tuota, samana vuonna taisi tulla levy nimeltä ota, ota minut nyt, jos emme väärin muista. Oliko se, oliko se tämä makea myrkkyä vai mikäli? Mutta kumminkin. Samana vuonna tuli toinenkin levy tältä kyseiseltä yhtyeltä, mikä oli siihen aikaan niin tota, todella, todella hassua. Niin jos lähtee miettimään, että yhteen levyttää samana vuonna kaksi levyä, mutta toisaalta se on taas sitten se, että tämä oli kuvaus siitä, tai Tämä oli seurasta siitä, että niistä tuli tosi suosittuja ja saman tien sen ensimmäisen vuoden 92-lukostunlevyn jälkeen tai sen toisen niistä. Jos mä päärin. Tämä on siis tämmöinen, en muistan nyt oikein, mutta mä minä voin varmistaa, koska mä muistan, että mä olen lukenut siitä. Muistan lukeneeni siitä asiasta tuossa, tuossa, öö, niin, ö, yhdestä uutisesta. Ja nyt jos menen katsomaan vuonna 1992, mitä levyjä tuli öö, nyt ö, puolikuulta sinä vuonna, niin oli ton, Nyt loppuu todellisuuslevyn lisäksi tuli tuota. Semmoinen levy kuin Makea Myrkky. Joo, tämä se oli. Ja tuota, se oli. Se on tuota, Ja sillä levyllä on, on tuota. Ei sillä, sillä levyllä on tuota Makea Myrkkyä. Joo, tuo Makehan Myrkkyä-kappale, mikä oli niin, oli myös, taisi olla hien ensimmäinen, niin kuin isompi single. Isompi single tuota, ennen kuin, ennen kuin sitten tuli tämä, nyt loppuu todellisuuslevy ja siellä tuli sitten tämä, myös tämä nimiikko kappale ja en muista, oliko mitään muita, muita hittejä kyseisellä levyllä, mutta, sen muistan, että 94-levyllä on tämä otan minut nyt, mikä on jopa tätä, tätä niin, äh, nyt, loppuu äh, nyt loppuu todellisuus nimistä kappaletta jopa suositumpi, suositumpi värssy, mutta tota, äh, mietin, että puhutaan hieman vapuusta ylipäätään, minkälaisilla tällä hetkellä on ollut semmoinen fiilis, että, että vapua olisi kiva juhlia opiskelijana, varsinkin ammattikorkeakoulun opiskelijana, koska, varsinkin koska me tiedetään, että siellä ollaan niin ihan vappofiiliksessä, että siellä mennään niin haalarit päällä ja lakit päässä ja mitä liet tehdä. Ja mä olen itse päässyt omalla tavallaan vappofiiliksen sillä, että mä olen kuunnellut tota noita opiskelijaradioita ja etenkin tota Oulun, Oulun vastinnetta opiskelijaradiosta, eli tätä rattoradiota nyt tässä muutamana päivänä tässä parin viikon aikana ja tuota, ajattelin että kerran tuota puhutaan niin siellä oli tuota eräällä, eräällä tuota, oululaisella opiskelijaporukalla yhtye joka tuota, on tehnyt joka tekee musiikkia lähinnä tuota, vähän tämmöisiä cover henkisiä biisejä erilaisista tunnetuista biiseistä Tuota, tämä oikeastaan sopii aika hyvin tähän meidän ohjelman teemaan tuota, ylipäätään, koska jos minut tuntee henkilökohtaisesti, niin tietää, että me tykkään animesta. animesta ja anime-musiikista olen soittanut aikana anime-musiikkia radio-ohjelmanakin. Mulla oli ihan oma ohjelmakin radio, radiossa soitettavalle anime-musiikille. Niin, mutta tuota, mä on sitten päättänyt, että mä jotenkin soluutta se koitan sen tuonne sen muun ohjelman, tämän mun, ohjelman nykyisen, tämän mun nykyisen ohjelman, eli, eli tuota, melankoliomelodioiden Melankoli tuota, tsekkaan ne anime musiikit, jos niitä tulee joskus soitettua, mutta soitan kyllä sellaisessa, sellaisessa muuta kivaa. Tai sen soitan sitten niin seassa jossain, silleen, silleen jännesti. Vaikea, vaikea selittää, mutta kumminkin niin hauskalla tavalla jotenkin sekoittaa se sinne niin suomalaisen ja ulkomaalaisen musiikin joukkoon, se anime-musiikki. Mutta tota, mitä olinkaan sanomassa niin tästä Oulu oululaista opiskelijayhtiöistä, niin tota, tämmöinen yhtäkki kuin Hela He -la. on tehnyt tuota erästä todella tunnetusta ja suomalle rakkaasta anime, animesta ja sen alkutunnarista oman versionsa, ja se tulee, on hyvin vappuhenkinen vappuhenkinen sanotuksiltaan, että, että tota, pahoittelen, pahoittelen, että tämän, tämmöisen kappaleen saatan soittaa soitan tuota radiossa, mutta, mutta tuota, tämä, tämä oli niin, niin huikea, että et tota, kun mä tämän kuulin ensimmäisen kerran, mikä tämä on ja miksi tämä on näin hyvä, <laughs> niin tota, ajattelin, että hei, tämä on tosi loistava veto myös radio, tähän radioon, koska, koska tota, äh, aihe on kumminkin niin jotenkuten jotakuinkin niin olla vapussa, koska vappuna yleensä juoda simaa ja äh, no aikuisemmat saattaa ottaa vähän, vähän tota, niin vah, si vahvempaa simaa, mutta kumminkin. Tota, ja tietenkin opiskelijat saattaa ottaa vähän, vähän myöskin, tota, äläkä älä mä höyliä, <tä> en, niin kanssa pitäisi sanoa, Pahoittelen, mutta et me yritän, olla, yritän olla repeilemättä noille minun omille, omille jutuille, mutta tätä se on aina, kun meikäläinen vetää lähetystä ja ei välttämättä ole niin tota, hallisesti tota sellaista toista, toista, toista tyyppiä, jonka kanssa nauraan näitä juttuja. Mutta onneksi te olette siellä kuuntelijapallureissa, siellä tuota, tukena tätä hommaa tekemässä. Tai tätä hommaa mahdollistamassa. Mutta nähdään, me kuuntelemme Helan musiikkia, tuota, joka on erittäin rakkaasta, suom suomalaisille rakkaasta anime, tunna anime tunnarista tuota, tehty hyvin räävytön versio. Hän on koljan melodiat. Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. kriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Siinä kuulitte, hopean oli snapsin Nagareboshigin. Eli Ginga Nagareboshiginista tehty tota, hyvin erikoinen versio tämä kappale, ainakin tuota sanotuksilta. Ja tota, kun lähtee miettimään tota, tämän niin, ä, vapun tarkoitusta, myöskin ä, tota, omalla tavallaan, kun miettii, että se on tuommoinen Tuota, työläisten juhla, ja siellä on tuota, joskus hyvinkin, niin äh, ollaan pukeuduttu hyvin eri, erikoiseen tapaan. tulee, niin, tuota, että pukeutuminen on tosi hupsu ja kaikenlaista, ja mä itse muistan, muistan tuota, viime vuodelta, että meikäläinen, meikäläinen tuota, pukeutui, kun mä olin tuota, työharjoittelussa tämmössä paikassa, missä on, sanottiin, että Huomenna on vappu, tai vappu tämmöinen juhla, että saa pukeutua vähän eri tavalla. Ja no, minä sitten tuota, pukeuduin melkeinpä siihen, siihen pukuun, mikä meikäläinen, mihin mä yleensä pukeuduin, jos mä kuljen koneessa. Eli mulla on silloin tota, niin joku liivi päällä, ja sitten, tai kauluspaita, ö, tai joku vastaava sitten tuota, on liivi, äh, hattu ja ostat suorat housut. Ja sitten tuota, onko lenkkarit tai mitkä mulla on silloin ulkokenkinä jalassa, mutta on kumminkin sellaisen kengät jalassa, millä myös on olen tuota, joko sisällä tai ulkona. Mutta oli kumminkin niin semmonen erilainen pukeutuminen, mitä normaalisti. Ja Siis mä itse vedin silloin, mä jotenkin niin kuin, tunsin itteni ja oman oloni sellaiseksi niin niin tota, poppiidoliksi siinä, siinä, siinä puvussa. Kun mulla, oli se, mulla oli tämä ikoninen hattu, mikä meikäläinen on ollut, ollut, ollut tota, joissakin tapahtumissa päällä, niin siinä on tota, ollut kaikenlaisia pinssejä ja sun muita. Niin se on ollut vähän sellaista tunnusta omaan, on tunnut enemmän itteeni siinä esille. Enemmänkin kuin sitä, että mä oon ollut poissa mun omasta roolista, mikä mä, mä yleensä on ollut, kun mä oon ollut tuommoisessa työharjoittelussa, mä oon ollut vastuullinen aikuinen. Vastuullinen aikuinen mä näyttänyt, että on näyttänyt semmoista omaa, omaa niin kuin, ää, varjoisaa puolta itsestäni. Mutta joo, tämmöistä hupsuttelua. Ja kappale, tuo, tuo hopennollisnapsi kappale, oli tosi paljon hupsuttelua. Se muuten löytyy semmoiselta leviltä kuin kielletyt menetelmät. Että jos kiinnostaa vilkasta, niin se löytyy esimerkiksi monista striimipalveluista kuunneltavissa kuunneltavista on kyseinen kappale. Mutta kun puhutaan hupsuttelusta niin, ja tällaisesta, että hetkona kappaleella on muuten monta eri merkitystä, niin on myös olemassa lasten musiikkia, mikä saa tuota, itse asiassa aika hyvin tämmöisen, tämmöisen maineen, että Hupsuttelukappale, tota, mikä tämä noin muuten saattaa kuulostaa tosi viattomalta lastenkappaleelta, niin saa esimerkiksi näin, niin kuin, kun miettii, että heet, kun niin tuossa tekstityksessä muuten todella muuten rivot, tai tuossa on tosi rivo teksti tuossa biisissä, että, tai semmoinen subcontext, niin että sen saa, sen tota, se tulee tosi vahvasti esille joissain tämmöisissä viattomalta kuulostavissa lastenlauluissa. Lasten ja ollaan hyvä esimerkki tämmöisestä, tämmöisestä tota kappaleesta. Mittään tuossa, on tästä vuosi pari aikaa, kun mä oon kuullut tämmöisen tota kappaleen kuin teippileikki. Tuolta, niin, niin, niin, Parisin keväältä, Parisin kevät-nimiseltä Tämä kyseinen kappale löytyy semmoiselta lastenlaululevysarjalta lasten tota, kuin IPANAPA. jotka saattaa muistaa varmaan tämän kyseisen, kyseisen levykokoelmasarjan. Levy ja niitähän on siis, on niitä useampi IPANAPA-levy taitaa olla olemassa. Ja on aikana ollut myös IPANAPA-radio, missä tota, on sitten soitettu lasten musiikkia tai lapsille so, sopivaa musiikkia. Ja siellä sitten ollut juontajia ja kaikki kyseisessä ohjelmassa. Ja tuota, tämä, mä halusin tämän teippileikin nyt soittaa sen takia, koska oikeasti, kunnankaapa tämän kappaleen sanotukseen ja sanokaa, että te sanokaa, että, että mä oon ainoa, joka kuulee tässä kappaleessa todella härskin konteksti, että, tota, tai se todella härskin palatekstin. Niin et hetkone, et mikästä kappale on. Mutta kyllä, tää on lasten musiikkia. Ei herranen aika. Rangoria melodiat. Se ja sen kirottuis ja Vamofon taas mikin melodiat. Ja hävalsia ei tämän tahti tanssita. 2017. Höhöö. Siinä kuulitte tota, teippileikki. Se on sitten nyt Parisin kevät. Kyllä. Ja, tota mä unohdin teille mainita, että on, meikäläisellä on tosiaan on ohjelmassa tämä melodiarähinä, rähinä, tämmönen tuota viisi battle tota, tämmönen segmentti, ja se me soitettaisiin tässä ei seuraavan, ei, vaan sitä seuraavan kappaleen jälkeen, ja, tuota, ja tässä kyseisessä segmentissä on aikanaan ennen ollut tämmöinen konsepti, että on soittanut kaksi kappaletta, ja niistä, so, on niistä se parempi on sanoina pisteen, niin kuulijoiden mielestä, mutta tässä on nyt tämän kevään aikana, me on tehnyt tähänkin vähän muutoksia, ja, ja tuota, tässä ja nyt tämän kevään aikana tässä näissä niin melodiarähinöissä on enemmänkin tämmöinen eliminaatio, joka on jo tässä jo ennen tätä viisin niin soittamista, soittamista tai viisin soittamista. Ja tuota, tämä eliminaatio on siis se, että se biisi, joka saa vähemmän ääniä, sitä ei soiteta, vaan se, joka saa enemmän ääniä, se soitetaan. Ja tämänkertaiset tuota, melodiarähinnä tuota, yhtyeet, jotka tähän kyseiseen segmenttiin ovat päätyneet, on valittu tällaisen huonoimmat rock tai, tai niin tuota, yleisesti vähän huonoa mainetta niittäneet rock on niin teemana. Ja tuota, tällä kertaa nämä kaksi yhtyötä, jotka, jotka sitten ovat näitä, näitä tuota, kaksi näitä niin huonoja rock niin on tämän erään listan mukaan Linkin Park ja Nickelback. Eli kumpaa te haluatte kuulla? Haluatteko te kuulla Linkin Parkia? Haluatteko te kuulla Nickelbackia? Ja sitten kun olen soittanut tota, tässä ohjelman aikana tuon Blind Channelin kappaleen Flatline, niin sen jälkeen katsotaan, että kumpi on saanut tota, enemmän ääniä. Eli te voitte laittaa sinne Shoutboxiin viestiä, joka on se pieni, ö, onko se Google Formsilla tehty lomake, niin se sinne saa laittaa mulle viestiä, tai sitten, jos haluatte, niin te voitte minun, minun tota, ö, seikka, mediaseikkailuja seurata Instagramissa, että mediamelankolia, ja sinne mennä sitten äänestämään sinne storin puolelle, että kumman te haluatte kuulla. Eli haluatteko kuulla Linkin Parkia vai haluatteko kuulla Nickelbackia? Tämä, tämä mennessä unohtui tuossa jo alkupätkässä mainita, mutta sellaista minulla olisi tänään, tänään tuota, kuunneltavissa teille, tai soitettavissa teille. Että, eli Nickelbackia vai Linkin Parkia. Voin sanoa, että, mutta, että on muuten molemmat aika kovia raitoja, mitkä minä olen valinnut tähän. tähän tuota, Tähän niin kisaan, että toinen on semmoinen on vähän uudempi biisi toisilta, tältä yhtyöltä ja toinen on sitten vähän vanhempaa ja vähän tunnetumpaakin, Eli, äh, vähän tunnetumpaakin tuota, musiikkia sitten. Mutta voin sanoa, että ovat ainakin semmoisia biisejä, mitä soi radiossa. Sen, sen voin sanoa, että ei ole mitään sellaisia hyöhyy ja fuolitti taas tosi, tosi UG tosi tosiniin äh, kierrepallohitin sieltä, sieltä tota, musiikki, musiikkivalikoimasta. Mutta tota, niin, mä mietin, että onko mulla mitään aasinsiltaa tuohon, tuohon tota, seuraavaan kappaleeseen. No, kun puhuttiin häröydestä, niin tota, öö, mä oon pyöritellyt tätä, että saankohan me soittaa tätä biisiä radiossa? <laughs> Mutta tota, mä oon ottanut selvää, niin tää kappale on soinut muun muassa... Sitten tämä seuraava kappale on soinut Muumassa sitten yhdessä välissä myös tuolla vähän isommillakin radiokanavilla Ei niin, eiköhän tämä nyt tälläkin täälläkin soittaa. Mulla kävi nimittäin muutama vuosi sitten sillä lailla että soitin äh, Turmien kätilöiden tota, silloiselta uudelta albumilta Universal Satanilta niin tota, tämän sikio sinkun ja, ja, ja siitä sen sanomista niin. Voin sanoa, että tämän kappaleen soittamista minä olen ollut vähän sellainen, että viittikään tätä, tätä soittaa ollenkaan radiossa ja, ja tuota, hän minusta sitten ajatellaan ja Mutta nyt minä olen sitä mieltä, että minä en jaksa nyt, minä en jaksa nyt miettiä, että mitä minusta ajatellaan. Minä soitan tuon sairaan kappaleen ja, ja tuota, se, on, se on aika, sanotaan, että siitä tulee hikinen fiilis. Sitä tulee hikinen fiilis, kun tuota sen kuulee tämän kyseisen kappaleen. Mä sanoin jo tässä vaiheessa, että tämä on vuodelta 2020 kappale. Eli, että mä, ja mä voin tässä, tässä vaiheessa myös sanoa sen, että tässä ei ole mitään, sitten, tota, mitään, niin, mitään vanha, vanhahtavaa tuota, suomen kieltä. Että, että se ehkä mikä minua tässä vähän, vähän niin, kuin, niin Mietityttäjä tässä kappaleessa on se, että tuossa tämän tuota kappaleen kertosäkeistössä, niin, tota, niin, niin, niin äh, puhutaan erästä seksuaalisesta teosta, mutta sekin sen kyllä kuulee, että silloin kun mä tämän kuulin, niin ensimmäisen kerran mä luulin, että onko tämä mariskan musiikkia, mutta koska äh, laulee kuulosti hyvin, hyvin mariskalta, mutta Eihän se ollutkaan Mariskaa. Se onkin tota, tämmöinen laulaja kuin äh, Milla Rumi. Äh, oli muistaakseni näyttelijä myös tota, tämä kyseinen, oikohan, en muista hänen oikeaa nimeään, mutta taiteilija nimeltään Milla Rumi. Ja tämmöinen tota, kappale, ja jos soittaa on ja tämmöinen kappale, minkä ajattelin sitten häneltä soittaa, on Vortex, eli pyörre. Pyörre näin suomalaisit Ja, ja, ja, hmm, ei kai, ei kai tuota, mitään muuta kuin, että pistetään tästä vorteksit, pyörteet niin sanotusti pyörimään ja lähdetään, lähdetään kuuntelemaan minkälainen, tota, minkälainen hiki tästä, Kappaleesta, myös teille kuuntelijoille oikein tulee. koljan melodiat. Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Action Tadamua silmin Kyllä, siinä oli tota, äh, Milla Rumi Vortex-niminen kappale. Tämä löytyy EPltä. Oliko tämä Lilith Ine- tämän kyseisen EP-nimi? Mistä tämä? Joo, kyllä, Lilith INE. Tota, hyvä, kun olen erään tota, äh, Milla rumi äh, Fan, fanin kanssa jutellut, ja niin hän sanoi, että tämä kyseinen kappale, mikä minä juuri soitin, niin on yksi hänen mielestään hänen heikoimpiaan. Ja, äh, tietyllä tapaa ymmärrän sen, koska, tuota, koska kyseessä on aika, aika tuommoinen tuota, dominatrix-painotteinen, eli tämmöinen tosi, tosi niin, äh, hallitseva, semmoinen äh, aika aikaan sensuali, mutta sama aikaan tosi tommonen, äh, mikä varmasti, varmasti niin puristaa sinua sieltä puristaa sinua si, si, niin niin, niin kappale ja varmasti ha saa hallin, hallinnan sinun varmasti otteen sinun tuota jos olet miespuoleinen kuuntelija varsika sanoa näin muutenkin <laughs> tuota, no, tosi, tosi ää, niin, ää, Ehkä vähän sekava biisi omalla tavallaan. Kun mä tän tosi itse kuulin ensimmäisen kerran, niin mä koin semmoisia fiiliksiä, että hetkonen, tässä on muuten tota. Tämähän on tosi niin äh, mariskamainen biisi, Tai että niin, tän voisinko luulla mariskan biisiksi, mutta sitten kun mä katsoin, että mikä tää kappale on? Ai jaa, tää on Milla Rumia. Okei. Okay. Et tää oli, et en ollut kuullut tätä silloin, kun olen viime vuonna tämän ensimmäisen kerran, ja minun se oli, oli sellainen, että wow, tämä on aika, aika häröä. <lacht> tota, olen muun muassa viime vuonna editoin tähän kappaleeseen aamb videon minkä tota, oli Desukonissa, Desukonissa AMB-kilpailussa ihan kilpailemassa. Halusin jotain, halusin jotain tuommoista, tuota, niin, ää, jotain kivaa, kivaa sinne tehdä, ja tuo oli semmoinen, tuon kappaleen pohjalta oleva video, niin se oli ihan oikein mukava haaste jopa itselleni tehdä, tehdä ja toteuttaa, kun pääty sen kappaleen niiden efektiin, tosi dubstep droppamaisten efektien takia laittamaan semmoista Skrt, skrt tekemään semois skrt skrt sinne sinen videolle keitä. Ottolisin laikiva kiva, kiva haasta Siinä, siinä tuota suhteessa. Mutta tota, pian olisi aika melodia rähinälle, mutta ennen melodia rähinää me a, minä ajattelin tuossa ajattelin tuossa tota, pistää, pistää tota, soimaan teille uutta Blind Channelia. Ja Blind Channel oli tuossa, tuossa kuukausi pari aikaa, kun ne julkaisuutta uutta musiikkia, ja he tuota, sanoivat tästä uudesta kappaleestaan flatlineista että, että tuota, kyseessä on hyvin tämmönen, tämmönen tuota, eriko erilainen biisi, mitä niin normaalisti on tullut. Ja täällä tää, tota, kaaost sinne sivulla sanotaankin tästä Flatlineista näin, että näin alkaa meidän uran seuraava luku. Flatline on Blytzenolla steroideilla. Vangitsimme viime vuoden 130 kg energian yhteen nippuun ja heitimme sen Berliinin kovimpiin maanalaisiin reiveihin, punaisten hehkuvalojen ja hienkatkuisen aamuyön tuntien keskelle. Biisi on yksi meidän raskaimmista tekeleistä koskaan, joten lähtökohdat ja vaikutteet kappaleelle ovat vähintäänkin omalaatuiset. Mikäli yl ylä- ja alamäet puuduttavat, tästä biisistä voi olla apua. Yhtyjä kommentoi. Biisin tuota, kirjoittaa kollega Blönen kommentoi yhte yhteistyötä yhtyjen kanssa. Ja tällä lailla kommentoi siis, tota, että tulimme Helsinkiin, emmekä oikein tienneet mitä odottaa. Joskin tällä yleensä täysin eri genreissä, emmekä olleet aiemmin tehneet duunia kokonaisen bändin kanssa. Ensimmäistä päivästä lähtien kaikki oli kuitenkin todella helppoa, ja oli hauskaa viettää studiossa yhdessä aikaa. Te toimme biisiin mukaan pari fiilistä, jotka tulivat enemmän musiikin puolelta. Kaverit allekirjoittivat ne, ja muuttivat ö, omaksi äänimaailmakseen. Tuntuu, että loimme tällä tavalla todella ainutlaatuisen tunnelman. Eli Tulemme kuulemaan seuraavana kappaleen Flatline. Tämän on esittänyt Line Channel ja tietääkseni tämä tulee olemaan myös sitten tulevalla levyllä. Minä muistan, että milloin heillä on uusi levy tulossa, että oliko puhe jo tästä vuodesta, mutta, mutta sehän me muuten tarkastetaan, kun minä tarkastan, että mitäs, onko täällä tullut Line Channelin ny album, koska pakkohan se on tarkastaa, että onko tulossa. Onko tulossa uutta albumia vielä lähiaikoina? No, enkä tässä ole vielä mitään, mitään tuota, niin ole ilmoitettu, mutta tänä vuonna ainakin tullut uutta musiikkia, ja ainakin mun mielestä tämä kyseinen Flatline-biisi on, on aika, aika kova, aika tiukka. aika tiukka, jos minulta kysytään, ja olisi kiva kuulla myös teidänkin mielipiteitä. Tämän jälkeen lähdemme kuuntelemaan tota, Melodiarinan tota, voittajabiisin, ja sitä, sitä saa muuten vielä tämän, tota, niin, tämän seuraavan biisin tämän ajan enää niin, tota yö, niin äänestää. eli haluatteko kuulla blind, ei haluatteko kuulla Linkin Parkia vai haluatteko te kuulla Nickelbackia eli kumpi vaan kumpi vaan Mutta me kuuntelemaan tähän väliin kumminkin Blind Channel ja Letline meillä on kolja melodiat Ikäkriisiä kriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Ja se ja siellä Vamofantasmikin varretsa. Okei, okay, to oli jännä. Mulla tota, katkeskesken lähetys meikäläisen tota, koneelta. Jostain kumman syystä. en tiedä johtuuko siitä, että ei ainakaan ollut tietääkseni niitä tallinnustilaväissä tai mitään, mutta öö, en tiedä miksi oli. vaan kaatu. Tota, se kaatu sillä lailla, että se iski monta erroria tuohon. Ja mä en, mä en sitten tuota saanut, saanut tuota sitä, sitä sitten niin korjattua. Tai sain korjattua silleen, että mä abortasin koko homman Ja sitten tota. Onneksi se tapahtui piisin alussa, että sikäli, sikäli kiva, kiva juttu, mutta tota. Muuten semmonen fiilis, että voi, voi, että olisi voinut, voinut mennä paremminkin paremminkin tota, kyseinen juttu. Ja, ja, tota, mä, mä, en, tota, ala, mä en ala tota, niin, ä, korjaamaan sitä, sitä tota, muuten, muuten kuin että mä korjan sen, mitä mä nyt pystyn korjaamaan. Tein niin sen, mitä pystyn tässä, tässä teille tällä hetkellä. Eli saatan jotakin laatua ehkä ja tai jotain vastaavaa. Mutta haluan kumminkin, pitää kumminkin selvitellä vähän, että mikä sinut tämä oli, kun Mixler noin vain niin kaatu, vaan tapahtui noin. Mikä oli, mulle, mikä oli tälle ensimmäinen kerta, kun, mä oon, tota, tälle, kun mä oon täällä koto, kotistudiossa, niin se tapahtui tällä lailla. Mutta näistä opitaan, näistä opitaan aina. Mutta melodiarhina aika. Olisi nyt. Ja, ja tuota, ja, tämä on jännä juttu, koska nyt kun katson näitä äänestystuloksia, niin ä, täällä Instagramin puolella on, on tota, täysin linkin park-puolella Park, Park ja sitten myös tuolla. Ö, Discordin sautbokssissa pakke laittoi, että linkin parkit tuliille, että sillä mennään. Niin Linkin parkilla mennään. Eli, eli tuota, me kuullaan Linkin parkilta semmonen biisi, mikä tuota, varmasti on onelle meistä varmasti aika tuttu. Ja se kappale on nimeltään Breaking the Habit. Tämä löytyy vuoden 2003 levyltä Meteora, joka itse tänä vuonna täytti 20 vuotta. Melankolia, melodiat, melodia rähinä. Melangoli Siinä kuulitte Breaking the Habitin Linkin Parkilta, ja Linkin Parkin, tuo on mun mielestä Linkin Parkin paras biisi, ihan siis oikeasti, that, that, that is my jam, niin sanotusti, <laughs> että, että kyllä minun, minun musiikkimoikani on aika, aika kurjaa, aika kurjaa, tota. niin kuunneltava, jos, jos minulta kysytään Paitsi jos, paitsi jos tota, olette kuunnelleet minun niin tota, näitä aiempia lähetyksiä tiedätte, että minä tykkään minun missä toiveita kuin tota, omaa musiikkimakuani, niin en, tota, ei sikäli ihan kiva. <tos> Mutta seuraavan pisin jälkeen me otamme yhteyden Ville Kööhön ja tota, ja jutellaan hänen kanssaan hänen opinnäytetyökuulun siltistaan, mihä hän tuolla hänellä oli tuossa viime viikolla ja näihin aikoihin hän lopettelikin, niin tota, viime viikolla sitä, sitä konserttiaan ja se oli mun mielestä todella, todella tuota, hyvä konsertti, niin tuota, olisi mukava kuulla häneltä fiiliksiä konsertista niin, tuota, millaista sitä oli järjestää ja millaista, sitä sitten, millaista oli esiintyä mikä oli tuota, niin, kun katselin sitä yleisöä niin siellä oli aika paljon kuuntelijoita oli siinä yleisössä että sikäli ihan, ihan tota, makoosa sitten mutta tota, tämän, tämän tota, niin, ä, haastattelun spiikkaa sisään, tai soittaa sisään oikeastaan sellainen naisartisti nice kuin tota Anneli, joo, Eikö, Anne Mattila. Ja tota, mä menisin Anneli Mattilaksi sanoa, mutta Anne Mattilahan se oli. Ja tota, soitan häneltä musiikkia vuoden, vuoden 2003 albumilta, ja Tämä kappale on nimeltään Enkeleitä, onko heitä? Tämmöistä vähän, no ehkä vähän iskelmätyyppistä musiikkia, iskelmä musiikkia, mutta sopii aika hyvin teemaan, koska hän kumminkin tullaan puhumaan iskelmäartistista. artistista tuota, Köön kanssa, kun hän, tuota, hänen opinnäytetyön konsertissaan oli eräs, eräs tunnettu iskelmäartisti. Nykyään kyllä, kylläkin edes mennyt iskelma niin tota, päätähtenä. Mutta Anne Mattilan henkilöt, onko heitä jälkeen, niin otetaan yhteys Villeköön. Nämä on No, ei tässä ainakaan nuoremmaksi muututa. niin, se on Jefu täällä tuota, teitä, niin sinua, tuota, niin, ää, voisiko sanoa, radion, radion tuota, puhelinlankoja sinulle tuota, niin, vetämässä. Joo, kiva, kiva, kiva kun soittelet. Et, et Kyllä. Huikea homma. Joo, tuossa Lusku jo ei viime vaan toissa viikolla sanoi, että, että kannattaisi napata Villen, Villen tästä tuota, opinnäytetyö konsertista vähän niin kuin jutunaihetta, mutta näin jälkikäteen sitä aina voi toteuttaa se ehkä vähän paremminkin. Mm, kyllä, kyllä, kyllä. Ja tota, mä olin itse kyllä myös katsomassa tätä kyseistä opinnäytettä konsertteja, kun tota, niin ää, ajattelin, että jos mä kerran tästä jutunaiheen tein, niin miksi minä en menisi katsomaan sitä? Joo, ja, ja siis tota, voin sanoa, että hyvä, hyvä että tota, niin, niin, nyt tässä kohtaa suotat, koska mulla olisi konsertin jälkeen mulla oli aika silleen, että Tosi paljon kyllä tuli niinku ihmisiä kyllä kiittämään sen konsertin jälkeen, että se oli alku hullu heitä kyllä sen jälkeen. Ihan hyvä, että se niinku hoituu näin niinku, puhelimitsekin. Että kyllä, kyllä. Tietenkin, kun on, meillä on tällaiset teknologiat ja tekniikat siihen asiaan on mahdollista, niin miksi minä en toteuttaisi sitä näin? <lipiä> <lipiä> <lipiä> Mutta tota, <lipiä> kysymys kuuluu näin niin, tota, yleisesti, että millaista... Niin, miten oli tämän suunnittelun kanssa, että kuinka kauan meni suunnitella tämä opinnäytetyökonsertti? No siis kyllähän tuon, niinku, tuon suunnittelu, niin se kyllähän sinne kuluu tavallaan kahdeksan kuukautta siihen itse asiassa, se itse suunnittelu. Et mä aloitin itse asiassa jo elokuun, elokuun alussa, kun koulu, koulu alkoi, niin tota, aloin heti sitten siis miettimään, onko itse asiassa, on itse asiassa niinku teema jo pyörinyt päässä sen vuoden, vuoden verran, että mä teen just tässä, tai itse niin sitten kun mä tulin konsalle opiskelemaan, niin mä oon miettinyt, että Sirkessalossa on siis tehän niin tribuuttikonsertti, koska siitä ei ole oikein ollut semmoista niin kuin, koko illan konserttia silleen, niin kuin, isosti. Että Mattihan tekee niin kuin tuolla Kemin seudulla näitä, näitä soul-keikkoja, että se on tehnyt myöskin sirkessalossa tribuutteja ja näitä. Niin... Ja sitten kun, mitä mä oon ymmärtänyt, niin ei oikeastaan niin kuin täällä konsalla ole sitä tehty, niin otetaan että, että, no että tehdä, tehdään pois, että tämä on niin kuin... Mielenkiintoinen aihe ja silloin on niin laaja tuo skaala. Mm. Sen kyllä huomaskin, kun katselin konserttia, että herranen aika, että mä on yleensä tottunut kuulle ne tietyt biisit tuota, Sirkessalolta, kun tota, hänen musiikkiaan on radiossa soitettu novalla tai millä muulla radiokanavalla. Eikä on, tulekaan mieleen. Jos on, joo, joo ja jos, jos miettii, jos kansata että mitkä biisit tulee Sirkessalosta mieleen ja niin joko se on naispaholainen tai sitten se on punatukkainen tai hikinen iltava, mutta aina se on se naispaholainen, joka tavallaan, mikä tavallaan tuota, ensimmäisenä nousee esille, kun puhutaan sirkessalosta. Kyllä. Itsekin, kun mietin, niin justi se naispaholainen tulee mieleen eikä ja... Mulla Jotenkin mulla saattaa mennä sekaisin niin jostain, kun mä sirkessä mennään Suurlähettilä, että menee sekaisin itselläni. On se tavallaan sama, sama koska tuota... Sirkesalolla on aika semmoinen soul, soul vaikutteinen tuo äh, musiikki-tyyli. Ja se on tavallaan, sitä on sanottu, että se on tavallaan nostanut koko suomi uudestaan. Tai että se on synnyttänyt koko suomi -soolin. Ja mä, jos tuosta puhuttiin, mä, mä alentan, itse kuuntelin tuossa haastattelun. Ihan mielenkiinnosta, koska tuota, kiinnosti tavallaan sen ajatusmaailma, että mitä hän on niin Hän on, on niin piettänyt niin itseä tosi niin vaatimattomuun, hän ei ole... Omasta mielestään sitä synnyttänyt uudestaan, että 70-luvulla on ollut soul niin maailman sivu. Mm -hmm. <laughs> mutta mutta niin kyllä mun mielestä se on niin Suomi Soulin yksi tämmöisiä niin pioneereja tavallaan. Jos miettii, kun on Sami Saarta ja Niko ahvosta ja Veiti Kalliota tai muita tämmöisiä niin henkilöitä, niin se on mun mielestä nostanut tavallaan sitä niin kansan ja kansan syviä riviä Se ei pelkästään niin se muusikoiden ja muiden, muiden tämmöisen niin musiikialan harrastajajuttu. Kyllä. Ja on pakko kyllä sanoa näin, näin tuota, kun tietää, että mitä Sirkessalolle tapahtui vuonna 2004, niin jos, jos me muistan ihan tarkalleen oikein sen, sen tsunami-vuoden. Joo, niin, tuota, 24. niin se oli kyllä niin kuin, maailma menetti siinä tosi niin ison artistin, mm. että jotenkin niin jälkikäteen sitä kun on miettinyt, niin miettinyt, niin, että kuinka pitkälle Silkesalolla olisi vielä voinut mennä siitä. Mm. Et, ja sitten miettii niin kuin, että nykyinen, nykyinen musiikki, niin kuinka paljon sillä olisi ollut tullut tosi paljon sellaisia niin kuin, ö, uusia vivahteita Se, niin, tota, musiikkiin olisi tullut. Sirkäs Salolla tota, niin, näiden niin uusien musiikkijuttujen kautta. Niin kaikkia tämmöistä niin dubsteppiäkin, jos saattanut olla jossakin, uuden, jossakin niin iskelemään <laughs> biisistä vastaavaa. <laughs> joo, mutta Sirkäs Salo, siis, tota, sehän on muuten itse asiassa äänittänyt viimeisimmän levyyn, tämmöinen viimeinen toppi, niin se on aikoinaan äänitetty itse kolme biisiä täällä Torniossa. Oh, joo. Joo, eli tuossa musiikkitalon studiossa, niin siellä on ollut ainakin tuo Norbotten big, bandin, Norbotten big Bandin muusikoita, siellä on ainakin ollut muistaakseni. Tai tai nyt ruotsalaisia muusikoita, niiden niin kanssa yhteistyötä. Että, että tuota. Mutta mä, mä oon kyllä kans ehkä niin kuin sitä myötä, että se olisi ehkä saattanut mennä uudempaan suuntaan. Tai sitten se olisi niin kuin, toinen vaihtoehto, että se olisi niin kuin, tavallaan, mä oon lukenut itse sen kirjan, joka kertoo justiinsa tästä... Musiikiste, musiikille elämäkertoja, että musiikki soi, niin, niin siinä puhuttiin siitä, että Sirkesadossa olisi tullut hyvä niin kuin, tuottaja. Että se olisi tavallaan myöskin sinne, sillekin antanut tavallaan kasvot, että se on ollut pelkästään, pelkästään niin kuin, tuota, esiintyvä artist, se olisi ollut tavallaan niin kuin, myöskin olla tuottaja. Mutta, tuota, mutta nämä on aika spekulaatioita tämmöiset. Mm. <laughs> no, ainahan, aina kaikenlaisia spekulaatiohan on. On tilaa, mutta se, että olisiko se sitten todellisuudessa ollut, niin, niin. niin siitä voidaan kyllä keskustella. Juu. Mutta no. millaisia fiiliksiä tuli tota, tästä niin, konsertissa esiintymisestä sillä hetkellä? Oli, no siis kyllähän se ehkä taisi olla parhaan keikka mitä mä oon koskaan vetänyt. Että, tota, nyt niin jälkeenpäin, jälkeenpäin mietitään, että... Pari päivää oli vähän niin mietinnä, että mitä, mitä nyt, niin näin, meniköhän tämä nyt hyvin ja näin, mutta kun mä kuuntelin joitain näitä live-vetoja, niin, kuin live, live -vetoja, niin kyllä, kyllä se kosti niin kuin mun mielestä hyvältä. Ja, mun oli, niin kuin, tavallaan, tavallaan, kun muillahan saattaa tulla se tilanne, että jännittää konsertti niin paljon, mutta kyllä se tavallaan sitten eteenpäin kuitenkin, että se oli niin kuin, siihen parempaan suoritukseen, mitä, mitä saitte. Tuota. <lipästi> hyvä. Se on, ne, se on ne ekat biisit varmaan, että siinä, sen jälkeen kun ne pääsee läpi, niin sitten alkaa niin kuin rentoutua siinä. Mm, kyllä. Ja sen kyllä huomaskin että, että, tuota, että varmasti ensimmäisten biisien aikana saattaa jännitys olla jopa niin kuin livenä vetäessä, tai jo ennen kenraalejakin, tai niin kuin, niin kuin ihan siinä niin tositilanteessakin voi jännittää aika paljon. Varmasti, niin kuin voin sanoa, voin sanoa myös, että itse näin radiojuontajan, että aina tämmöiset live-tilanteet jännittää siis aivan järkyttävästi. Joo. Mutta se on tavallaan vähän samanlaista kuin pyörälaajo, että mm. hän niin se oppii. Kyllä se oppii, ja, mm. ja sitten kun se oppii, niin ei sitä välttämättä unohda. Mm. Se on totta. Mutta millaisia fiiliksiä on tästä sitten tämän tota, näitä opinnäytetyö konsertin jälkeen tullut... Niin kuin näin tämän, tämän viikon aikana. No, tällä kertaa ihan hyvin, että vielä vähän on kiirettää tuossa, nyt että saa kuukauden, kuukauden päästä, pitäisi saada papurata, pitää vielä hoitaa muutamia, muutamia yleisaineita, yleisaineita vielä tässä, että, tuota, että mitä on tota. Mutta, mutta mä uskon, että kyllä me saadaan ne klaaraamaan tässä, että tuota, kuvaan tota että muuten tuosta konserttista jäi, jäi niin kuin hyvä. Hyvä fiilis. Tällä viikolla varmaan tulee sitten muut lopputulokset, että instrumenttitaidosta tuli, tuli, niin tuli nelonen, joka on niin kuin ehkä paras mahdollinen, jos vitosta ei lasketa. Että mm. niin kuin, tavallaan tuota Siellä oli onneksi tämä Kylmeettisen Kime, joka on tämmöinen paikallinen, paikallinen tuota, studiovelhoja muusikko, niin tuota, oli sitten työelämä, työelämän edustamassa, niin hän sitten... Hän sitten tuota, Omassa arviossa sitten antoi sitten nelosen, että, että varsinkin tuo esiintyminen ja tuommoinen. Kyllähän hän sanoi, että samanlaisia adlibit ovat vähän niin kuin, niin kuin laulun näitä, niin kuin, tyy, tyy, tyy, että mitä oli niin Akin levylläkin, mutta, tuota, mutta muuten kyllä tykkäsit koko, koko kokonaisuudesta. esivät tuota. fiilikset kyllä. Vielä Joo. Tuli. No sulla on kumminkin vielä kuukausi koulua jäljellä. Joo, on. Pitäis, onko suunnitelmia että mitä tulevaisuudessa sitten? No kyllä mä menen sen ainakin, tuota, keik ainakin keikkaa ainakin tehdä, jos ku pyydetään ja tuota, jos tuota Sirkisalo tribuutti voisi jalostaa eteenpäinkin että tuota, että se olisi niin mun mielestä ainakin helppo myönnoille, kun on firmatilaisuuksia ja tämmöisiä. Että et mä oon huomannut sen, että niin pitää mua ymmärtänyt, niin kyllä niin musiikista, että pystyy myymään keikkaa, mutta sitten vaikka ne piistoa hyviä, niin, menee niin kuin, se on niin tavallaan aika kivinen, kivinen tie kuitenkin, mm. että, tuota, että kun siihen pitää niin paljon tahkota ja kyllähän niin Umpimähkän kanssa niin tullaan tekemään biisejä, tullaan tekemään keikkaa, aina kun tarvii, mutta niin mutta et, jos haluaa tavallaan tuota Kehittää itteensä ja enemmän ja tehdä, tehdä niin kuin tavallaan keikkaa ja tommoista. Niin kuin, että enemmän, jos haluaa niin kuin muuallikin päin keikkoja kuin tuota, näihin ravintoloihin ja näihin tietenkin ja niin muutkin, niin se on, pitää olla semmoinen, mikä tavallaan myy ja se, että niin kuin ihmiset tavallaan ottaa sen omakseen. Ja, ja, niin Sirkesaloahan oli itse asiassa tämän koko mäenväylän. Kun sehän myöskin striimattiin tuonne YouTubeen, niin sehän mm. oli koko määväällä YouTubeen katsotuin, katsotuin tuota, konsertti. Olikohan 1300 katselukertaa tällä hetkellä. Oho! Tätä. Että ihan Et niin, kunnolla. On. En tiedä, pal tiedä, pal tiedä paljonko se nyt on. Ja sitten kun Pinkki, tuo meidän, meidän opettaa tuota, opettaa tuota te teknikoita, eli niin sanottuja hippejä, niin on hippejä. Niin meidän päin, niin, niin opettaa, niin hän sanoi, että 275 henkilöä, että oli niin muutamia hajapaikkoja, että ei ole kyllä niin kuin pitkää aikaa, varsinkaan koronavuosien jälkeen ollut tämmöistä, tämmöistä hommaa, niin kyllä se niin kuin eteenpäin, että että ainakin bändi, bändi kasaa, että millä pystyisi tekemään näitä tribuuttikeikkoja, kun mä nyt vähän vertaan tuohon Jon, säkkisen Joni eli Jonsi vastaan, mm. niin, niin hän on kirkatributti, tributteja on ollut vähän samantyyppistä Samantyyppistä keikkaa tehdä sitten tuolla Sirkessalolla. Joo, tuo on kyllä oikein mukava kuulla, että tuntuu, niin kuin, että haluaisi vielä, vielä eteenpäin että ei vaan jäänyt tähän tota, tämä. Joo, ei, ja, ja tota, sen verran mä oon että kesällä, kesällä tehdään itse asiassa toinen samantyyppinen keikka vähän isommalla orkesterilla, tuota, tässä nyt. Mutta siitä, siitä ei nyt sen enempää vielä kerrota, että se on vielä vähän sinne julkinen salaisuus, salaisu, mutta salaisuus kuitenkin. Niin. Mutta olisiko sulla biisi toivetta, mennäänkö me Sirkessalon musiikilla vai millä? No, me, no mennään, mennään nyt, kun otettiin Sirkessalon puheeksi. Yksi piisi, mitä tuota, tässä setissä mulla ei ollut mukana, mutta on, on ollut erään tuota, ystäväni tai kaverini radio-ohjelman tämmöinen... Tuota, vakitoivojan kappale, ja se on mun mielestä yksi niin kun, Sirkesalon viimeisimpiä ja yksi äh, kappaleita. Se kertoo aika niin kun, vahvasti tuon niin kun, pariskuntien ja lapsiperheiden arjesta. Et mun mielestä on tosi hyvin nämmöisiä niin elämänmakuisia tarinoita ja elämänmakuisia kappaleita, niin tämä itse asiassa löytyy siltä viimeisimmältä sanasta miestä levyltä, joka sai aika runsaasti radiosoittoa itse silloin tullessa mm -hmm. tuolla Novalla ja muualla soi ja on parempaa aikaa. Sehän, sehän pistetään tota, sinne sitten soittoon, kun tästä sinut päästään, niin tota, vielä keskiviikkoilla on vietto. Joo, ja, tota, Kuulostellaan me sitten taas tässä tota, lähitulevaisuudessa. Tämä oli tämmöinen vähän extempore. Tämä Joo. meidän tämä puhelusysteemi, mutta ajattelen, että hei, nyt kun kerran minkäläinen tämä, tämän niin radiosetin sai tähän ka kasaan, niin miksi minä en sitten tuota ottaisi tätä aihetta, kun se kerran oli, oli tuossa hetki sitten minulla mielessäkin. Mutta, mutta Ville, kiitoksia konsertista. Itsekin itse pidin todella paljon ja olin kyllä yllättynyt, että katsoin, että herranen aika, täällä on paljon porukkaa, <laughs> kun sitä kätteli sinne ympärille vähän, että minkälaista porukkaa sillä oli kuuntelemassa. Joo, se on varmaan tuo Yle juttukin varmaan teki tuossa, kun tehtiin tuota, kun Ylehän teki sen muutenkin tästä niin näkövasti musiikin opiskelusta ja tämmöistä, niin se otti vähän niin tavallaan esimerkiksi, niin uskoon, että se varmaan on tehnyt kansi, ja tuota, ah, Tii, jotenkin, Tietenkin, kohdassa. Mutta me lähdemme kuuntelemaan tähän väliin Aki on parempaa aikaa, ja tota, minä päästän sinut tästä. Viettämään keskiviikkoiltaa taas Vaihteeksi. Kiitoksia. Kiitoksia sulle. Yes. Ja... No niin. Moi moi. Moi moi. <totit> Alankolian melodiot ja häävalssia ei tämän tahtiin tanssita. Yönä sulan sinunkin. Ei, en tahdo tuijotella telkkariin. Mä tiedän, ettei lapset huomaa, kun kaadan sulle lisää juomaa. Ne on menneet jo tunti sitten nukkumaan. Tänä yönä sulan sinuun Ei, en aio mitella sonettiin. Mun täytyy jostain peitto löytää. Ethän töni tota tarjoilun pöytää. Tai ne herää ja törmää pariin apina. Jos odotat aikaa, parempaa aikaa, odotat seuraavan elämään. Mä olen nyt tässä yllyttämässä sinua leikkiäni tärkeää. Hei, tänä yönä sulla sinua. ei on mun ongelmiin. Mä tiedän, että arkipaina, mutta silti lämpöä lämpöäslainaa. Ei se haittaa, jos hetki vielä valvotaan. Jos odotat aikaa, parempaa aikaa, odotat seuraavan. Yhteistyössä tehtyä lankolian melodiat ja ja ei tämän tahtiin tanssita. Siinä soi Aki Sirkesaloja parempaa aikaa. Mä oon ihan oikeasti unohtanut ton biisin niin olemassa ollut ihan täysi. Et kyllä mä oon kuullut ihan niinku ehkä, ehkä kuin muutamia vuosia kun mä oon kuullut ton öö, niin aiemmin. Mutta mä oon ihan unohtanut, että hei, niin tää on Sirkesalon biisi. Et Kiitos Ville, kun muistutit <laughs> tästä tämän kappaleen olemassaolosta. Ja siis mulla tuli jotenkin semmoinen olo, että hetkonen, että herranen aikaan, onks tää, onks tää Sirkesalon biisi ja semmoisia niinku tosi sekavia tunteita tuli tosta biisistä, mutta ylipäätäänkin se ehkä senkin takia, että niin, mulla välähti, että niin, wow, Mutta tämmöstähän tää, tämmöstähän tää on tota... Kun tulee semmosia ahaa, aha että ahaa, et mikäs, mikäs, olikaan tämä, tämä niin esittäjä, mutta tällaisia, tällaisia tota, hetkiä täällä tänään. Ja kiitoksia näin vielä, vielä tota, ö, haastattelun jälkeenkin niin pillelle, että liikeni aikaa hieman. Minun kanssani jutustella täällä raation maailmassa, ja tota, jatketaan hieman iskelmämusiikilla, tai iskelmätyyppisellä musiikilla mennään nimittäin vähän tuonne, olisiko nyt 70-luvulle, 98 itse asiassa, mennään 98 vuoteen ja mennään niin ehkä semmoiseen kanssa jälleen näihin artisteihin, jotka on jo edes menneitä ja harmittaa vielä tänäänkin, vielä, että tai nyt jopa harmittaakin, kuten Silkesalokin harmittaa, niin harmittaa myös, että tämä kyseinen herra on myöskin sitten tota, valitettavasti siirtynyt tuonne taivaan, taivaan suureen soittokuoroon. Ja hän on tietenkin ää, ää, tota, Babitsinin kirka. Eli kirkaa olisi Tarkoitus soittaa seuraavana. Ja mennään vähän melankolisella biisillä, mikä on ehkä vähän vappuradio ehkä vähän tietyllä tapaa vähän, vähän ehkä huono valinta biisinä mutta tota, mennään kumminkin semmoisen biisin maailmaa, mikä ö, herättää varmasti tunteita kuuntelijassa kuin kuuntelijassa. Nimittäin se on, se on tota, KON 98 levyltä surun pyhit silmistäni. Sen limikko eli surun pyhit silmistäni. Ran korjaamerät ja se kirjoitti se varretsa. Aisopiirteet luo ja hämärtää. Olet siinä hetken lämpö hämyyn jää. turhan tunteen turhaan koskettaa? Jää yö tummat lämpö katoaa. Tule vielä kerran aamuksarasta. Anna mulle voimaa kestää tulevaa. Jätä vielä päivää lämpöt että jaksan jälleen kestää arjen. Totta olla kaunis, monipuolis. Mä kesken kiireen hellän hymynään, paitsi siksi vielä uskon elämään. Sano tunnen, vaikken niitä kuulekaan. Sana I'm oh. ja 2017. Siinä kuulitte kappaleen kirkaa, surun pyhit silmistäni. Ja Ville Köhtö tota, minulle laittoi WhatsAppin puolella viestiä että tämä kappale olikin julkaistu vuonna 88. Ja tämä on syksyn Sävelen voittaja siltä vuodelta. Joo. Tää on tätä kuin tota, nuo niin nuo metadatat, niin näissä, näissä tota, voi olla vähän mitä on, niin, niin tota, tulee tällaisia, tällaisia niin, viboja myös sitten radiojuontajallakin, eli mitä eli, tota, voisin sanoa, että minä voisin niin, heristä nyrkkieni tällä hetkellä tulee levyy missä tämä, tämä tuota, kyseinen kyseinen tuota, kappale on. Tämähän me voidaan muuten varmistaa nyt, kun minä joo. Tämähän tuota, tietenkin onhan tämä näyttää vähän vähän äh, hazardilta, kun pyörittelee täällä. Pyöritteli tuossa noita niin, äh, tota, levykantaa, ja katselin noita kirkanlevyjä, niin siellähän oli oli vuosi, vuosi, vuosiluvut ihan miten sattuu, eli voi voi, pitäisi olla korjattuna. Mutta taitaa olla kumminkin tuo kyseinen levy kumminkin kyseessä tämä silmistäni, missä tämä tämä hitti-biisi tuota hitti, -biisi, hitti -biisi pitäisi olla, olla kuunneltavissa. Tämähän, hänkin niin voidaan Nopeasti tarkasta tarkasta kyllä. Ah, 88, eli lokakuun ensimmäinen 88 on julkaistu tämä levy. Levy ja tuota, slageria ja tai, niin, niin, niin kansanmusiikkia, volks, slager ja volksmusiikki, pop ja popia tämän Googlen mukaan. Mut joo. Eli yli 214 000 kappaletta. Ja Vuonna 2015 se oli Suomessa kaikkiaan kolmanneksi myydyin. Kaikki kolmanneksi myydyin kotimainen albumi. Että aika tosi hyvin. Tosi hyvin tota, ei enää on saatu, saatu tota, tätä lämyytyy. Tää tähän on muun muassa myös myös tota, Wikipedian mukaan Mä oon jopa kerran soittanut tämän, tämmöisen öö, uuden version tästä surun silmistäni niin piisistä mikä on tuota kiinaksi käännetty. Ling Xiaowenin öö, kääntämä versio. Xiang Wu, Xiang Yu, Ngou Xiang Eli tuota, öö, kuin usvasade ja tuuli. Ja mä varmasti muuten tuota, ihan, ihan varmasti tosiaan niin nämä, öö, teurastin tuon, mitä se pitää lausua, lausua tota mandariinikiinaksi ja sitten tota, niin tästä kappalasta myös Richard Lamin ja Richard Lamin kääntämä ja And, Andy Huyn tota, esittämä kantoniin Kiinan versio Faanithanga tota, suomen, suomen nettuna se on vääntelehtien että sellaista tietoa teille. Tämmönen hieno fakta tästä surunpyyhit surun silmistäni kappaleesta. Mutta tuossa melodia aikana mietin, että en minä voi olla soittamatta tuota, Kelpäkin kappale, mikä mulla oli, oli tota, niin, takataskussa siellä odottamassa Melodia-rähinän, tai melodiarähinän toisena... toisena tota, osanottajana nimittäin. Jos, mä voin sanoa, että että jos mietitään uudempaa li, niin äh, Nickelbackia niin uusi Nickelback on jopa ihan kuunneltavaa. Se ei ole, se ei ole niin, niin, niin tota, se on sen vihaaminen mun mielestä meemi. Et, se on jotain niin semmoista vitsiä, että no, hehehe, Nickelback, on, Nickelback on vaan Tämä Nickelback on maailma huonoin yhtyä. Siis, joo, se voi olla. Tai se voi olla, sen maine voi olla semmoinen. Mut kyllä sillä on niin mun mielestä ihan men monet tosi menevä piisit. Tietenkin jokaisella on oma mielipide. Osikin laatu ja omasta mielestä Nickelback ainakin noilla uudemmilla alpumellaan sitten vuoden 2010 on onnistunut, onnistunut hyvin. Tota, niin, niin tota, jotenkin lunastamaan itseensä. Mä oon tykännyt Dark Horses albumista, sitten tuota, tai Dark Horses albumista, sitten mä oon tykännyt tuosta, tuosta tuota, äh, Here and Now albumista, äh, sitten tämä, tämä, tämä uusin, uusi albumi, eli Get Rollin on ollut tosi hyvä kans, ja se on tosiaan viime vuonna julkaistu, tämä uusi albumi, ja sieltä me kaivoin tämän, kaivoin tämän seuraavan kappaleen, joka tuota, kantaa nimeä San Quentin, ja tämä kyseinen San Quentin paikka on ihan olemassa, koska kappaleessakin sanotaan, että keep me, keep me the hell out of San Quentin, eli Yhdessä on San Quentinin vankila, ja se on sitten tämmöinen, se on itse asiassa Kalifornian vanhin vankila, avattuu heinäkuussa vuonna, vuonna 1852, ja se on tota myös niin ainoa tämmöinen, mihin viedään, viedään tota, mies miesvangit viedään öö, kun heidät pistetään kuoleman, kuoleman tuota tuomio heille. Mutta lähdemme silti tähän väliin kuuntelemaan niin, äh, internetin mielestä maailman huonointa että Nickelbackia ja kappaleella Sen Quentin. koljon melodiat. Ikäkriisiä kärsimässä vuodesta toiseen. Siinä olikin Nickelback ja San Quentin. Eli tota, mä kuuntelin tätä kappaletta vähän niinku nyt ajatuksen kanssa ja niinku kuuntelin niitä instrumentteja ja tämmöstä, niin kyllä mä nyt alan ymmärtää, että miksi porukka sanoo Nickelbackia huonoimmaksi yhteyksi koskaan. Siis se on tosi, tämä on tosi radioturvallinen biisi. Että tämä, niin tämä on just sitä sinkkumateriaalia. Ja tämmönen, tämmönen sen mun mielestä semmosen niin radio, radioturvallisen sinkun pitääkin olla, että se ei ole semmoista hirveän mutta se ei saa olla liian semmoinen li, liisubiisi, vaan että se olisi semmoista kumminkin uutta, mutta siinä on kumminkin se joku samaa tuttu juttu, mikä näissä, mikä saisi ihmiset kuuntelemaan sitä biisiä ja, ja saisi kiinnostumaan tästä yhtyästä tai artistista ja Tämä kappale, San Quentin, oli kyllä erittäin malliesimerkki just sellaisesta biisestä, mikä kiinnitti huomioon myös itteeni, että hetkonen, tämä on hyvä biisi. Ja kyllä mä ymmärrän, että miksi tästä, tota, miksi tätä porukka haukkuu, tätä yhtyettä. Mutta tuo kappale oli kyllä, kappale on kyllä siltä paremmasta päästä mun mielestä Nickelbackia, että Burn It to the Grounded ja How you remind me Fotografit ja tämmöset Mitä niitä me mobiisee nyt onkaan Tällä kyseisellä yhtiöllä Mutta Olen kyllä Vallaan yllättynyt Että vielä Tänäkin päivänä Tosi hyviä Tosi tota hyviä Ja ää, tai no tämä, on, tämä on ehkä vähän raskaampaa Mitä normaalisti tottuu kuulemaan Mutta Muuten niin Tämmöistä kevyempää rukkia ehkä soittavat mun mielestä. Mutta kun puhuinkin tossa juuri vähän tämmöstä kokeellisemmasta musiikista, niin tämä seuraava on kyllä, tässä mennään vähän sinne kokeelliseen suunnalle, nimittäin ää, mulla olisi tämmöstä japaninkielistä tai japanilaista ää, punkkia, taitaa olla tämä punkiksi minä ainakin tämän mielen, ja muistaakseni kaverinikin, joka on, jonka kautta olen tähän yhtiöeseen niin löytänyt. Löytänyt, niin on kanssa sanonut, että tämä on vähän tämmöistä punk musiikkia. Nimittäin tämmöinen vähän tuntemattomampi japsi yhtyä tai japani yhtye nimeltä Ryuketsu Blizzard olisi seuraavana vuorossa. Ja tämmöinen kappale kuin This is not a Owen song. Niin tuota, tämä ei ole Owen-biisi. Mä en tiedä, mikä, mitä Owen tarkoittaa, mutta ehkä me selvitetään se. Ehkä meidän selvittää sen tässä viisin tässä tuota, aikana. Ja se kappale tulee kestämään neljä minuuttia, eli tulemme kuulemaan pitkän pätkän tätä kyseistä viisiä. Mutta nyt mennään kumminkin niin, tota, Riuketsu Blizzardin matkaa ja sinne mennään sopiva jinkun kautta. Meillä on aika liian melodiat. Kyllä mä vuodesta 2017. <tos> Tässä on nuoremmaksi muututa. Siinä kuulitte Tizzy tuota, Owen Song, esittäinen Rykka Blizzard. Ja minä tarkastin, että mitä tuo Owen tarkoittaa, niin se tarkoittaa kannustusta. Eli tämä ei ole kannustuslaulu. <laughs> ja tuo, tämä ei ole, on kirjoitettu niin sulkeisiin, eli Tizzy Nota. Se on pistetty sulkeisiin. Ja sellainen biisi oli se. Musta oikein mukavaa punkki. Arkko-repunkkioille kaiken lisäksi. Ja hyvää mielen musiikkia mun mielestä. Oikein mukavaa tämmöistä mielen tähän loppusuoralle tätä lähetystä. Nimittäin meillä olisi aika kierrepallo hitin. Ja tota, kuten pari viikkoa sitten, niin tälläkin viikolla mennään minun levyhyllylleni. Ja levyhyllystä tota, näin vapun, vapun kunniaksi, niin akaivan semmoista musiikkia, mikä ei ole rock. Mikä ei ole tuota, niin, äh, niin tavallaan semmoista normaalia radiomusiikkia. Ja multahan tietenkin löytyy, kuten kaikilta itsensä kunnioittajilta, ysäri, 90-luvun ja 2000-luvun alun tota, lapsilta. Ja löytyy tietenkin hyllystää niin smurfilevyjä. ja tai smurfien levyjä ja smurfin musiikkia. Ja. Mä päätin, että, että tuota, nyt on vappu ja nyt halutaan vähän hullutella, niin minä hulluttelen oikein kunnolla. Mutta minä hulluttelen sellaisel, sellaisella, sellaisella ajatuksella, että nyt soitetaan semmoista smurfimusiikkia, mitä, ö, mitä ehkä millä saa vähän ysäristäjäkin. Tota, niin, niin, niin, niin, ajatuksia vähän hämmennettyä, nimittäin mennään vuoden, onko tämä nyt äh, vuosi, jo 98 vuoden, tuota, jo vuoden 98, niin äh, Smurfilevyn, äh, äh, tota, maailmaan, nimittäin levyn nimeltä Avaruudessa, on viides ja viides, tuota, tässä kyseisessä. Levyissä on muun muassa tällaisia, tällaisia hittejä kuin Kung Fu Fighting, uh, Super Hero, uh, Do Drive Me Crazy, You're My Heart, You're My Soul uh, ja sitten tota... Mitäs muuta? Ilhadei ja... Uh, no. Ei varmaan mitään muita mainitsemisen arvoisia kuin seuraava biisi, nimittäin tuota, e alun perin E-typen kappale Angels Crying on myös vääntäytynyt tosi hyväksi tota, smurfiversioksi. Kappaleen nimi on Kaiho Smurf, ää, joka on virheellisesti Spotifyssa ja onissa muissa ää, palveluissa sitten mennyt tämän myötä Kaiho Smurfiksi, eli Eli se on ihan kaihosmurffi se kappalen nimi, ja se kuullaan kyllä tässä, tässä tota, itse biisissäkin, että se on kaihosmurffi eikä mikään kaihkosmurffi, mutta me menemme kumminkin kuuntelemaan smurffeja tähän väliin. Se on meidän tämän illan kierrepalloitti tuo kaihosmurffi tuolta smurfien avaruudessa levyltä, joka on viides laatua. Melankolian melodia kierrepallo hitti Son kutamoon, miksi yksin, aina muusta haaveilen. haaveilen. Jos mä olisinkin patti, olisiko mulla mahti, nostaa sata tonni Kierpallo Siinä oli kaiho Smurf ja sen oli esittänyt Smurfit. Ja tämä löytyy levyltä avaruudessa Polviton. Joo, meillä alkaa olla aika taas jälleen täysi tältä illalta ja Tämä kaksi tuntia meni taas vähän, aika, aika pikaiseen, voisiko sanoa, mitään Ö, tässä kumminkin, vaikka tämmöistä pientä vappufiilistä olikin, niin, niin tämmöistä pientä perusmenoa olikin, niin silti oli tämmöinen pieni vappufiilistä näiden biisien osalta sentään, että siellä oli, oli tuota, esimerkiksi listalla oli niin hopean oli napsia tuossa alkuillasta ja sitten tuota, tuo Jaa, no en tiedä tuo, tuo, tuosta Vortexista, mutta uh, Hopenolismapsi teipileikki ja tämä Kaihosmorphi oli aika, aika niinku pappuviilistä, niissä biiseissä. No, muuten aika semmoista perusmeilinkiä meikäläisen uh, ohjelmaa kun, ohjelma, kun lähtee miettimään, niin oli, oli tässä listalla. Mutta um, meillä olisi vielä kumminkin tämä meidän klassikko eli viimeinen pari uunista ulos tässä, tässä tuota pyöräyttää. Ja katselin tuossa soittolistoja ja vähän niin mietin, että mitähän minä soittaisin tässä niin viimeisessä parissa tällä kertaa. Niin toinen kappale on semmoinen, mikä on no vähän arvatenkin, on jo heitetty jo listalle jo viime viikolla. Mä kuulin, eikä toisessa viikolla, kun mä kuulin tämän ensimmäisen kerran, että tämä... Tämä lähtee nyt soittoon. Tämä on, on, on nyt heti niin so, radiosoittoon tämä biisi. Ja, ja sitten tuota, toisesta biisistä minun piti jopa kysyä ihan tältä IT-artistilta, että mitäs muuten pystyy sulta soittamaan tätä lähetyksessä, että mikä olisi semmoinen radio, radiobiisi. Niin tuota, hän sanoi, että tämä hänen uusin biisi olisi semmoinen, mikä voisi tuota, olla aika kova soittoa radioja. Niin minä teen. Minä laitan hänen uusimman viisin soittoradion tänään. Ja se viisi, mikä minä laitan häneltä, on nimeltään Torrent. Ja tämä on semmoiselta artistilta kuin Dear Boy. Ja Dear Boy on, vaikuttaa myös äh, tämmöisessä podcast-kollektiivissä kuin Tuplahyppy. Eli äh, Tuplahyppyn peni on siis tämän kappaleen takana. Tai tämän tämän kyseisen peisun takana, eli lähdetään hänen koneen musiikkiaan kuuntelemaan. Se on oikein, oikein mukava viisi minuuttinen se kappale, ja sen jälkeen on sitten tärkeää, että jos soittaa tuota muutaman viikon takaista jo asopia, eli, tuota, eli mennään vähemmän yllättäen anime-musiikin maailmaan, ja anime-musiikkina Tämä anime, josta tällä kertaa soi, soi musiikki, on yksi tämän kauden varhempia sarjoja, Osinoko. Eli oliko se nyt My Star, taisi olla tämä englanninkielinen nimi tällä sarjalla. Ja, ja tuota, kappale, mikä me kuullaan tästä kyseisestä sarjasta, on Idol. Eli tämmöistä vähän räpintynkää, tai voisiko koneen musiikin tynkää, ehkä tässä, tässä tullaan kuulemaan seuraavaksi. Mut. Minä kiitän tätä kaikkia tuota, kuuntelemisesta ja pistän teidät kuuntelemaan tämän, tämän speakin jälkeen sekä tuota, Mediamelankoljan mainosjinkun sekä tuota, pitkästä aikaa kuulla myös tämä, ja, tämä seuraava jinkku ja sitten kuulla myös tuo viimeinen pari uunista ulos sen myötä. Mutta kiitän tätä kaikkia kuuntelemisesta.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 Viimeinen pari, huonista ulos. Mä on kolian melodiot. kärsimässä vuodesta toiseen. Surua turpaan, nimeä arpaan ja muusat mankkaan. melodiat ja Toni Jefremov. Nuorinsokanava Hertzelä. Radio-ohjelmaa nuorilta noori